حکمت معاشیه چې دې لنډه ثابته ده خبره چې دا حکمت معاشیه دا د انساني او طبيعي مزاج دي بیا دا حکمت حاصل ول او دا ضرورت پورا کولو او کولو لاسه کول او دا هر یو قوم دا غي خپل قواعد دي ده هر یو قوم دقیق په لس دی قواېدی یو اجماع ولا استحباب النظافتی د اجماع کړه د چا کومو په استحباب د نظافت باندې یعنی پاکی صفائی چې وتړل کی یو توحارت ته کنه بل نظافت ته توحارت پاکه وتړل کیږي لکه او نظافت سفا ته ویل کي پو شو لکهی سړی چې کم نه نو شو نو دی خو ف ته خوسخوا خو نه دی کېد شي د په دخقررض س وړي لابلې کېږي مک سر د غشانې چې په کممه د جوې پر زله میپ ته د خالي په شپاک سره اخت احتلا کيګ نوخ صففاه او احتلا ته شوي نظافت صفائی در دا. دا صفائی چی در طول و قومونو چه کمدن مجمعون علیها در خو صفائی قسمونو ذکر که نظافت البادن و صوب نظافت در بدن در جامع و المکان در زید دا دو سیزنو نه یو در پلیتو نه در توحارت شو او بل چه کمدنو در گندگو نه در صفائی شو در خیرون وعن النجاسات المنتنه دو شونونه یو چې کومونو دا غا غندګونه چې هغه بد بودار وي ال او متقذره څخه وعن الاوساخ النابته او د هغه خیرونه چې هغه پرتکیه یاله نه جن طبيعيین خدرتي طور یو سړی د نشردګرځي ای چرته د نزی خو اپته پس په قدرتۍ اپته دودريره ده پسوی باندې دو خو دودريره ده پسې خو عمته رخته پس په لسړی باندې خیري وي او دبدان چې کمنن دي د ان اچرته ندي ندي بازار ته دي ندي پټی ته دي او قدرتی طور باندې بادن کې خیره شې را پوچت شي ارانه جې تبعي وعلى خير ذکر کال کل بخری د خلیبهت بویشو بخر د خلیبهت بویشو یوزال بسواک دا چې کمنن ولریکول شي په مسواک باندې وقشارل اېبتی والانا یا لك د ترغويغ ته شو انا من لاند ویخته شو دا ال ریکول دا چې کمونو تابع می مزاج دي یبه ترختوب لکې غا نه د ټوټي اډو کې تویلکې اصله رواي کې ورو ټوټي اډو کې چې کم ده نو د دینواله تر دې بلې ډوکی پورې ځان صفه کول چې کمونو نه دینه پکا تا دا ضروری دي عام طور الفاظ کې وته زیر ناف بالو کې په کا تووخی سابوي یا ګنده کېدل د جاموشو دادا نیخوخ و او دا د خلکونیخوا و اششابل الب او دارنګې د کور چې کمدنو جارو جارو کور کې چې کمدنو ګ واششا البیت کور کې ګنده سیسونه چې کمدنو سردي پراتې دي لکه مدرسسه د ملګېسهار لګیاشي سفا کوي دد ک دا سب سسونه پراتې پاړې شوي یو سوبل ص دا سیسونه په پر کسه پراتې و ایعشیشاب البیطي و علا استحبابه ان يكون الرجل شامتن بین الناس او دا خلق خد gained ان يكون الرجل شامتن بین الناس چه دا سڑه دا خلق پمینست کلک اوچت غونتا کجخکاری خوب غونتا یعنی د جامی دی مزیداری داد دا چې کمدنو بیخته دی صفاوی بی. یعنی اری ایعاو سڑی تبعیمی زاد چه کمدنو داده و علا استحبابه ان يكون الرجلو او دا خوخ ګنی هرری ی او سړی چې کم نهنو چې ان ی کوونه راجلو چې ید د سړی شاامتن اوچت او پور ته ظاهر جدا بین نې په میز د خلکو کې قدڅوا لباسهوو چې برابر کړي وي د جاې خپلی و سرره حراسه او ګمن سکړی وي سر خپل خ ته ګره خپله ولمر ته اغاکانه تختته راجل ان ته تهضیو ب او ښه چې د یو سړی دنیقا د لاندې وي اغه ځان نه کریځه ما کریځه اومه لګي کالی اومه لګي ونه په ځالې خپل خاوند ته ځان خېستکی پدې باندې د خلکو اتفاق ده ان العراشین واللباس زینن چې بربړن ټوب چې کم دی دي دا عیب دی او جاما چې د دا زاد زینت ته و ظهور السوءتين عار او د غژې کمدنو اندامونه خار کېدل سواتین او عورتونه خار کېدل دا عار د شرم دی و انا ثم اللباس ما ساتر عامه البدن او اثم لباس اغوي چا دغه ته سوک لباس نه وي چې جانغي اغوستي چړي اغوستي دمر غونته کی او یی چې داس اغستري لباس دې ته سوک نه وي لباس نه لباس دې ته ویل کی, کی چې اکثر بدن پټ کی ټول بدن وقان ساتر العورته غیر ساتر البدن او ساتر العورته علاوه د ساتر ال سشینه بدن نه لباس غی چې ټول بدن پټ کی ساترل عورت ځانګې دې سر پغې ته سوک لباس نو یا پیشګی چې کمونه د څه څه علم حاصلول یو سړی وی چې یو پلان کې هاري سره اتل کنه زمو اسې په ما باندې دا ویخته شو فو در دل راوډه کله و ما خوب سره کړو لیدلو کنه نو سره سد طریقې سره داوډه پیشن ګویا کوي لکه دا انسان خپل فکر وسو کړی جنگي کنه سوچو نه کوي انو اکثر شی او کاروسی ماوی چې داسې به کیږي داسې وي کنو وي ماريج بیا کار اجازه یې په دې طریقې استعمالې کنه ناجایزه طریقه سکی استعمالې نو خوب شو یا ال مینجوم شو غلطه ده او تیریه یا بد پالیشو په چا یې سني ولی بد پالینی ولی چې داسې بکیږي داس پیرمالی دلماوی چې سچلبا کیږي یا چې کمونو نه پالیشو او بل عیافه یا چې کم دنو نقيافتنا معلومه اول سوال كهانا والرمل نخرا خل رمل ونحو ذلك وكل من خلق على مزاج صحيح وذوق سليم يختار لا محاله في كلامه من الالفاظ داغ افعال ذكر كوسقوال ذكر کې پدې باندې مشه سي بوي چې زټول خلکو اتفاق دي سی اوساره خبری کینو درنی درنی خولی خولی خوگی خوگی خبری دیسه کی اوکی لګادار دی ا مخال کو مزاج دی سپکه خبره کانزل بده را دی دا رنګ د اخلاق او نپریوته خبری دا چې کمونه د عام سنجيده خلکو خوخي نوی سنجيده خلکو دا نوی خوخي وكل من خلقا على مزاج صحیح سوچ پیدا کړی شی په صحیح مزاج او په سوق سالم نو غوړکې دا خبره لا محاله في كلامه ورقي خام خ خپل كلام کې من الفاظ د الفاظنا س ورقي كل لفظ غير وحشين شدددي الفاظ کې کوم نه وحشي الفاظ نيوي نشنه وحشي الفاظ نيوي ولا ثقيل على اللسان يعني بلاغت طبيعيه شازوي بلاغت څه شي طبيعيه او ثقل على اللسان ومن التراكيب كل ترکیب متين جيد او تركيبونو کې انجه مستقل جمله ذکر کئ کنا داسه جمله ذکر کئ چې کلاخه خبرو کی او مین کل كل اسلوب يميل اليه السم او د طریقو د کلام نه داسه او طریقه ذکر کئ چې سړه و دسو کی ميلانو کین د هر سړی د خوخې زمانی خبره تا زله سو کی دا خوخه د غی غره د سیاستان دی لکه د تقرير په چل بالکل نه پوي کرند کماکللی راځي خو لګده خو سو سوچي کنه زمانی خبره تخلق سکی وی اوکی نو اکثر چې زنه څنګه پاسي نو د بسم الله نو مخکی ولتی پاسي کی اوکی یاره دی خلکو د 100 لپاره مو توجه کولو د یا چې کم و وخسر او سړی نو غته کنځل سکی اوکی لکه چې خلک پاغي خوشحالي کی من مونږه متوجه کول د لپاره چې کم نن ځال خلک څه خبره کوي یا شیرو نو مخکی سکی وای زيده لپاره چې لکه د خلک ماته شي متوجه شي نو داسه طریقه خو خي چې د خلک چې کمنو ورتاسو کی ميلانو کی ومن الاصاليب او د طرق د خبرو نه داسه او طریقه شامل الی سم وير کن الی, الی القلب چې غوګونه اوریدل خو غني اوسلوه تا ميلان کی وهذ الرجل هو میزان الفصاحه چې کله وسړی داسې وی کنه دا لګامه خچوي جداسه خو خي نو دا د الفصاحت مداري په دبان د الفصاحت سوي ی پلان کې و باندې ویدا څه تقریر کې چې خلق ته مجمعتی ویړه قیدلې نشي وېدا چې خلق عمران خان لکه پټولو کې خبر مقرر ده په سیاسيانو کې خمو قرر شوک شه زمون وزیر اعظم سیب ده وا هاذر رجل هو میزان الفصاحه او دا سر رجل چې کمندنو دا میزان د فصاحته دا مولای سیب چې ده کنه برګی جاندی والا نو دا مولا ده کنه نو ځکه نه ده نو هغې بیان کې شو کړو و یره دیوسی و جادو دې وسره نو کوم لا دغه خبره باندې پویږي چلو ولڅ کی ور زیاده جمعه اسلامي ولا جکله خبره کې نو مليانه کنه وای له خبرو چې نور خبر دا دا خبر خو څوک انګاږي تاسو اوسټه راته خلکې تاسو مړ او دا روم دا داو بده را لوسخه دا خبرې خلک یو د کلو ولځ نه په خبره پویږي نه څه وهذ الرجل هو ميزان الفصاحه وبالجمله حاصل ذکر کئ چې دیکې که د نظافت باب, دے. شا کو باب, دے. باب دے. دی شاب ذکر که نه نظافت باب دی که د باب دی که لباس باب دی دا هر یو خپل خپل بابونه دي که نو د د معاش کم کوم بابونه دی لاند دی په دیکې تااسسې ممسیل دي د هر باب د لاندې داسې سر دي ممسائل دي چې هغه ممسیل اجهې دي ممسائلسهشي دي اج اجماعیه اجماعی دا. مطلب داې دا د ټولو خاارو والله په دی باندې متفیقی اگر کدی یو بل ن شووي لري وي ل هر چرته لاړشه م د خوراک په چې کم وه طرریخه درستخان بخور کی لکه داس نه چې داې سړی ده مشه کړی ده خپ لوو کې په مزدار داای کېلوډای کی دي داې نو و چې ګ په یو لخته جوړ کې په لختی کې چې کمنو چاولی ی وختې وا چې چې ورې پ نه او دا دوه غوانو په شان دي چې کمنونو د پرانو تو غوانو اوبلی کار نو خو په طریقه باندې کی کنه دا څه د جامو به هر یو قوم کې د جامو به خام خاصه طریقه وي دا سننه د غنينو چې د لباسه طریقه نيوي کور دي په قاعده نه کور او د ناستي د بیٹه کې د دې چې کمنونو خام خاصه وي طریقه وي بیا ټیک تدارچا خپل خپل انداز دي وبالجمله ففي كل باب په هر یو باب کې دا څه چې کمنونو مسایلې اجتماعيه چ هغه اجتماعې مسلماتم بین اهل البلدان چاګه کومو مسلم دي د خارون والو ترمیان زو انتباع عادت اگر که د خارونه سوي لري وي و الناس بعدها فی تمهید قواعد الاداب مختلفون په دې کلیاتو کې ډټول سره شو اتفاق شو لاندې اوس نظافت کې ډټول اتفاق ته نند نظافت طریقې به در چاڅوي خپل وي دا ررنې چې کمونو په لباس کې د ټولو اتفاق ته نو لباس په د هر قوم خپل وي پختانوه پنجابانو بل لباسته لنګه غشته دی خبره با پوهږي که نه او د چې انستانیانو په بل بااسې خو لباس کې ټول شو دي متفیخ دی دارنګې کورونه نو کور کې چې کمونو په کور جوړولو ځان د ګرمما او د یخن نه محفو کولو دا د انسان چې کمونو تغه مزاج دی اوس ټیک ته د کرونو جوړولو طرریخه به شو وي مختلفه په چې په خمو ک وسیږي. څوک په د د سيزونو جوړکړې د جونګړې څه شي جونګړې به جوړکړې لوخي جونګړې به جوړکړې د سرګړې جونګړې به سکړې جوړکړې چا به چې کمندنو د بلا کوونکو جوړکړې چا به لاندې کورس کړي جوړکړې چا به د خرټو توپيخي جوړې د خرټو سره او د زمېل مور څخه د پیسو او څخه پیسو مې څخه او د پاسخې دی دا پاسخې دی والو نه دي در چا به خپل دی فالطبيعي يمهدها على استحسان الطب طبيع اهل طبيعت چې کوم دی علم طبیعت والا چې هغه هر یو څیز د طبیعت نه به حس چې دا اوهار دی دا بارد دی دا یا ایابسته او دا راتب دی دا هر یو څیز د مزاج نه سکه بس کړي مګر چې کوم نه په استحساناتو د طب نه ګوري چې طب علم سره چې کوم نه دا شیخه دا شیخ نه سره ګوري والمنجم على خواص نجوم او منجمي ګوري په خواص د چا باندې نجوم باندې هغه وایي چې دا پلان کې ستوره ده آئنده هفته څنګه गुजਰੇګا نو هغه چې کمونو په هفته په دغه باندې په ستورو باندې خپل حساب کتاب لګی شاه سبب غلط ټیک سرکار نشته خدا در وایي چې ګور دا کارونه کیږي کی؟ وال الہی علی الاحسان او چې څوک چې کمونو ده چې د الله تعالی سره تعلق او الله وعلى خلق ته علم شريعت وعلى دي هغه په دې طریقه ګوري چې په دې طریقه وعلى څنګه رضا کېږي احسان دا مطلب کړه چې لکه داسه طریقې سرداکارو چې جامع مو وغوندو مخکلم سي رضا شي کور کيم پادشم مخکلم سي رضا شي صفام شمو علام سي رضا شي ان تعبد الله کان را کنا احسان دا مطلب نو ال الهي على الاحسان علم الهي والچ دي نه مسلمانانو اغه یی چې کومو په طریقه د پیغمبر علی سلام په طریقه د اسلام باندې کما تجدو حافی کتبهم مفصله لکه چې ویني ودیل سیزون لاراده نجوم او لو په علم کې بځد ځان لوي نه د طبيات او الکه با دا الله فی کتبهم مفصله ولکل قوم زئ و آداب د پاره د هر یو قوم چې کومو یو لباس ته او آداب دی ته ممیزونه بها چې بده باندې هغه جدا وید نور نه یوجبوها اختلاف الامزجهت واجبه دی اختلاف لرا چکم دینا اختلاف دا همسی جو او د عاداتو چې د مزاجون مختلف تی عادتون مختلف تینا در غشان دی چکم دینا آقا کارونو کمس را اختلاف را غی و نحوی ذالک بابو تدبیر المندل